ده ده ملاوی دو پتیاد ساته ای سنت که ست اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تاییس عبدالرحمند لازان د دی مین چوک جنگیر روڈ سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیرو کرکه او باندې که اسباد ته قیامت او عبد الله لهم اللہ عذاب شدیدہ تیار کړل دي ولله دې عذاب سختو فتق الله يا اول الالباب ويریګه دلانه ايقل مندو الذين امنوا اگسانجه مؤمنان ياي دلانه يروکه ديکه اسباد دا قیامت او که چوس عذاب ولکل لي او قیامت کي قد انزل الله اليكم ذكرا نازل کړل دي الله تاسو ته قران نازل کله د کیس بات اق قران مجید ذکرن قران نازل کله رسولن اثبات کی در صداقت در رسول اور علی گلی در رسول ذرا خپل فعل له ورسل رسولن علی گلی پیغمبر څنګه ذکر سره انزل مخکی سو ذکرن به معنی ذکر نخلی نبی کی دی ش بدل شي اینه مغه مانه چې پیغمبر در را کړي خو ځان له کلام بصي شي چې مقاصد په پکې ټول ثابت شي رالې ګلې پیغمبر يدل عليكم چې لولي بتا سو باندې آیات الله آیات الله مبيناتن واضحه ليخرج د بارش روبسي اګه سان چې مؤمنن لي واعمل الصالحات عمل نیک دې نیکو مینا فله ما دي الى النور دا زیرا وستل چې دا وخت وي ولنن دا خود امن او عمل الصالحات داخل کرے ستری چې په ایمان او بعمل صالح باندې پورري دی ديه د تیرونه ریستی وی او رڼا ته راوستي دی ایمان وګورا دیمان زکر مخ کې وکوا الذين امنوا وعملوا الصالحات او عمل صالح یو ور بسوي کو عادلته وی من الظلمات الى النور د دې ترونه رانا ترا وستل ترې دې رضيا او د اول ندي په دې معاشرکه د دې ترونه چې تراو وته رانا د ایمان تا نو البت عمل کولش ذکر دې تر او کو زکا چې وبنده خپل د انصر تصور کی چې تیارسم را خطر نه سوز دې پره معاشرکه د هاریو سوز یاره یې پکی او جکله رانا راشی او زړه روانه شي نبي عمل کوا بیا وګه تخوبت پیجن ما من من لا اصل چې مان رولي بالا باندې وا عمل صالحن اعملو کې کو یو داخلو جناتن داخل وګه دلاره جناتون وتا تجري من تحت الانهار چوبه یې بلند داغه نه نهرونا خالدين فيها ابدا هميشه وی باغې کې هميشه بنتها واحده خوشالې دا بشارت ذکر کو مؤمنانو لپاره چې دا پارا تعلق د الله د کتاب سره دی دا د پیغمبر سره دی څنګه جمع کړه یې اثبات کو قد احسن الله له رزقا یقینا خیر استکه الله د لپاره رزاق کو ډیر خیر است رزکه ولورکو کله دنیا کې ولا ام ډیر پاک او حلال رزق ورکو څاګه دا عمل له اوسنی صحیح شي دا غویا خامخا ماملات صحیح کوي ته کته دې سره تړاو لري د عبادت او بلله چې اخرت کې ولر خير ثره رزق ورک نو یسبعد توحید کې باخر کې الله الری الله غذاته خلق سبع سماوات چه پیدا کړې دي او اسمانونه او من الارض مثلهن او ذمکو نام پشان ده پور و اسمانونه پیدا کړل اسن چه پانا نو مجید ویلیام درست 바라زي چې یاد بل د پاسا پورب پوريه پیدا کړل اميانس کېډر له یا فاصله ده نو د شانتو ودا زمکه هم دی پخکاته نو اسوک د زمکو نوو اغه مراد اخلي شغا برع اعظم دی ول ول وی حسید وچه برع اعظم نه اغه یادې ناغو مو دی <coughs> درحشان سوق داوی چې دا مسلیت په تخليق کې څنګه ځمانونو پیدا کړی نو دا شان ته داسموکه پیدا کړی یاودیار څه مثل مسلحو ندا مطلب د چې څنګه اسمانونو پیدا کړی د مخلوق دي نو دره کوم مخلوق ده ابلې کې چې څه ښکارې دام مخلوق دي ان الله پیدا کړی ادي کې ځخاص صفات نشته بلکې الله بو وحدانيت باندې دلالت کوي لسمرج اعلان بيغ خلق چغمکه تاسو مکه په مخ موجود سي زنته سره لګيو تعظيم يې کې راه مازه ورتاوي دا مخلوق دي يا الامر بينهم را نازليو چلي حكما په منځ ته دي کې لتعلمو جاتا ان الله على كل شيء قدير شيقين الله بارس زمان دي قادر دي دا, دا عقلي دلایل په دي باندې چز اسمانو نازمو کې پیدا کړل رضا تیری لري هغې که احکام چلي څنګه چوي له اوحا فی کل سما ان امرها پس نو کو اسمانونو کې دا الله حکم چلي دبل جانا نو خالق او مغال او متصرف اغم پکې بخپلوي بل چاته نه دی حواله کړی نه به چاله سي سي ور حکم د الله چليږي نازلې کې پدې کې چتاو څه پدې په وشه چهار یو سبه نه قادر الله دې وان الله قد احاط بكل شيء علما او يقنا الله راګير کړي هر یو شي پعلم سره الله دې علم به اعتبار سره هر سرهګير کړي د یو زړينه واخلی تر نور پوره دا شان دې او ما مولې میګي تر جبريل علی السلام pore دا سمره مخلوق چې الله تعالی ته اړتیا دي هغه دلیل حل خبر دی ایلم دا غو محد ته بده ټول مخلوق باندې سورۃ کے اسباب او گر توحید پا اخر کے سر د دلایلونه نو مقاصد اربعه او پکې چون چې اندغه دې انسان د زده کړې لپاره ضروري خبرې چې داز دې دا نو مس کامیابی و سره دی سورۃ التحریم پس د صورت الحجرات نه نزول کې او پس دسورتو طلاقنا دے ترطیب دے مصحف کی دے مخد کی ذکر رکدو امور د قورانے چو کور روخ کې اختلاف مجوڑ ہوئے دیسارو غربیاب بوس دیل رازے جہاد میں کی گئے نو کې کداغی قورانے حقوق ذکر کوي چې بس حق اداکاوئے نو اختلاف بان اختلاف کو الی رازے چو نو حق پکے اوائلش اختلاف کو الی رازے چو دے ہوتا نو حق پکے اوائلش نو حقوق بذکر کی دو زوجیت مخ کے ترغیبو طاعت تا نو دلتا کی زجر دے مخالفتا چبرتا دا اللہ ادھا پیغمبر خلاف کی دعوة دو سورت التعليم یا حقوق الزوجیت مات ترغیبو الى طاعت الرسول ترغیب دبا کی طاعت درسول تا خلاص دو سورت صدا تعلیم نبی تا او امت تا چه خلاف د نبی مود ریگه مومنانو تا او امت تا ویخا چه ده مقابله که وریاو نشهو ند ریگه تو ذکر کی تو عد رسول تا او درم اثبات د قیامت کی چه زان گوار دور نبچ کے او تقویف فرصر ذکر کی من کرین اللہ له لبه وریا عذاب اخرت کی. سلامون ترغیب ذکر کی توبہ اب تا ابشارت اخروی پیمزم ذکر کی د قسمه ند جہان ااو پالو کې تسجیه د مسلمانانو مؤمنانو ته چې جهاد او کې د الله د دین لپاره سپغم تسجیه مؤمنانو د لپاره بمقاصات المصائب کما قاست امراۃ فرعون وجاهدت مریم علیها السلام دا چې مصیبتونه برداشت کې لکه څنګه چې آسیه بنت مزاحم د فرعون بي بي هغه برداشت کړو مسلمانو او څنګه مریم عليه السلام مجاهدت کړو نو هغه شانته ځان کې صفت پیدا کړي ادا شان باري کې قوانین دي ا هغه په خپل ځان دی وایو د قوانين بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبیو اے پیغمبر پاک خطاب پیغمبر تا دی تعلیم پیغمبر تا دی او مقصود امومنان دی تی دی تا ویخا اگا خبر از سنچ مخیم بوئی چندہ مختص پیغمبر پوری او تعلیم امت تا دی لیمت و حرمو تول حرامیو بانده پسپل زان بندی. ما احل الله لك اغازو ج حلال ګر دي الله استاذه پارا استاذه پارا جایز او حلال ګر زولې اته بزنګ باندې حرامې <تصفح> حدیثه پاک کرا دي عائشه ر ده لنهار فرمایل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل ده نبي عليه السلام بخوب سغ او جبين دادر خو <تصفح> نوچه دہر ما زگر ما انزه نرست براتو او داری بیبی کور تبتو وحبه تیرو نشرا دا وی زینب بنت جحش رضی الله عنها دا وی کمرے دچ براده نوخ به ډیر وا دست نو انورو نو بیبیانو بي باندې دا لکوت زینب شو ګره مخ کې مون ویلو سوره احزاب کې دمال لپاره چرتول خلق خوش دی مالونو جہادونو سره نو که زمون قوم لوټی خیال او ساتلی شنو نبی علیہ السلام طاره حبش یو یومیش کوتن اورغلی نو دا غین اپوس بیا بیا نو کینه و خړی خورش تو پک بیا ځه مقراشی جون دی نو کله چدای اولی دل چدې هو ال د زینب کړه ډیر وخه نو دا په لوټی زینش وخت نحسار رضی الله عنها دا عمر او عائشه صدیقه رضی الله عنها دا ابو بکر لور دی خپلګه صلاح وکړه چیرته پس ته ری کبان دي معلومات کو چې داولی نو په دې خبر شو چیرته خل تکي غبین کړه لري البته جنبر رضی الله عنها سره به غبین وکړه دې وی چې پس ته ری کې ردي غبیننا متنافر کو چې دا نه قربيا او زر رازي نو صلا داو کرا چرای شي نولت او وای چستانه غو مغافیرو موی راضی دا یو بوتو شو موی نبی علیہ السلام راوی دا حد حف سے کورتا آ او وته جستان غو شان مغافیرو موی راضی نه دای ها ماقو شوموله دغه غبین مې اخولونو کاری کی تا <تصفيق> اثرونو بچې پار بوتکی ني دغه شان او تایشه رذ الله نماز دفع السلام وکړه چې بیا بناخره مګبین دا سلامتی وکړه نو دې کې يا تون راجلخه اي په امره لمته حرمه تولې ما احل الله لك اغا سوچ حلال کړی الله جو اس کړی استاد پار تب تغي رضا د قلب بیانو دې رضا کې دې رضا کول هغره 탄 کار نه تب <تضحك> تغی مربات ازواجک سمر الی امتحان لکن ته پیغمبرو خو ډیر پاک کارو چې ته حستی او بیا نه مو چته وې تاکو پکې وکاو راغله هو نورم بس چلکی اغه چې بزن باندې حلال او پاک سوزونه حرامي او ګوره چې کوم حرام سوزونه دی انتهایي حرام چې سپیله لاوی خوراک نه د جایز نهغه دی جایز نه دی عقد ثواب او خور داوتوي <تصفح> دا لويمو سی بدته پوم کی او پاست زونه بہت تکیری چي بسکٹ بہت تکیری الوا بہت تکیری ادي بوینا آرام شکه حرام وله آرام ش حرامول تا کار دے کہ دا الله کار دے چو شارې حرام کړې نته څو کې چې تاو چې دا حرام شو ته دا حرامول کې هبيات تر اذن ته ده وې حرامول کوبه غره طرف ناراضي او چاګه اوسيز پسوس وکړه حرام کړې نو سیبه ته کو هغه تخور دا وای اده برکاتیه غانی چې مثلا لري چې اب ازمکه کې خخې ځه ناور او منخوري ناګه ته تخور دا گانی... وای دا دا اده پاک سوزونه ته هم کله کله نوم کیدی دا وی راز او خور دا, دا لانی چه دا وی دا خور دا له غره تا او دا غشان آی... آی... حلال او پاک سوزونه وزن حرامول دا بنه کوي په دې غره ګناګارې نو مراد او مت مؤمنانو ته وای اب دغه موقع باندې نبی عليه السلام ته ویده خبره ټکنه ده تبتغی مرضا د ازواجک قلته رضا د خپل بیانو والله غفور الرحیم الله بخونک رحم واللید دا غرزا ولټاو چاغه او بنده ته دا غلتې معافی کئ او رحم وکئ نو دا غذات خبره عمره کنا اے امتی تاسو وایخه او ټونکو مخاطب د قران کو پیغمبرو ک مزه کې خطاب باندې هغه مختص کړ قد فرض الله علیکم قانون ذکر کوي یقینا فرشکړي الله تاسو د پاره لکم ستاسو د پاره تهل د ایمانکم حلال اول ابران پلو دقل قسمونو دی استاد فرجه سکړي کله چې او بنده دی او حلال سوزنه منع او کې قسمو کې لازم به د باندې چې دی با هغهسیوس ک دخوراک ک د منه وړي نه بهخوري قسم مات کو د هغې به ورکی وړ ک کو ته ایمان کو کفاه د قسممونو هغې د پرتو انتظامې د کړی دی په بهته عمل لکه نګوره په جون ک په انسان راي یو خبره هاقسم قسمو کې نو بیا د ر قسم مات کی ک چکه پارهې شوي نقصانی او نه دی یو داسې کار قسم کړی دی چې ټیک دی نو بیا دې او قسم او پای دې هغه دې نه کار دې نکي کنازه د چا د خپل ولې نه قسم کړې یا د پاک خوراک نه قسم کړې ده اوګو خاپاو کو تر راغې او اګیو لګې دو هغه راستول نو مې وته کې هو دې کدی په خلکو کې هو دې قسم بس بیا بزنه کوم قره دله اوس پکړ دې چې پازي او خوراگو کی د نور له واجبات کړي او بیا ولګی دا قسم کفاره ورکی ولې د حلال چیز نه منو اکردا کنه دا ګنا قسم وکړو نو پابیره پابند یو کی والله الله ما عليكم الله احمد ادګار د استفاسو سوچ دغه احکام باندې عمل کی الله به ساتي هغه مالک ته امداد بوسره کی وهو العليم الحكيم هغه په دې حکمتونو ولدي و اذ اثر النبي نو باغه چې په ټولو خپل پیغمبر اله بعض ازاجه حدیثا با دي بیان تا یو خبره حفصہ رضی الله عنها ته وې چې با زو بیا داسې زنه کوه خبره دا غوري چا ته با وې نه ښا نغې وې ښا چې د سائیده رضی الله عنها سره یو زیشوا نغې ته خبر او خپل داشمنو ور وې بنه ښا نغې وې دا په ترت ته زنه نه دی با خبره نشي څنګه وې یا را امهات المؤمنین دا امت دی او دا هر گناه نا پاک معصومی چودا اغیی نا دا سی شو نو دا نورو بیانو بسائلی پا اغیی باهم تا اعتبارو که چا اغیی خبرو که دا راز نویلی اسلام ورطا خبرو کلا پٹا چودا اغیی راز دیکھا اثر را نبی راز یو ساتر چو پٹا چا تا بوئی نا فلمان اببعت بے پس هر کلا چا خبرو کاغی پدی خبر سرا عشر دل نه هاتې لوبه واظهره الله علیه او خبر کړي پیغمبرلره الله پاک په دې باندې چې دا شام خبر وکړه پرشوا اگر اوس خو کارشه بل غوړه سي دا نبی له سلام راه او صوم عرف بعضه نو کاره کلا واځه هکلا هغه بازه خبره سره کوم ته د ښکار رج بورتا دا خبره کړه زور نه توکلا و اعرض عن بعض مخيوالو ډیر خبرینا مخيوالو د بازنه سره کې وته اشاره وکړه انور یې نو چړله دا ادب دا دا دا او تعلیم دتا تکل کته بوجه پیاو خبره کور کی چې داسې به ترتي ماشويده نو لکه اشاره وکي چې ورته دا خبره بیا بزان غلې نو نور اثر به یې اخلي څه دغه ارص مالونه او کنه تا شوو وکړه چراشا نو یو دې دا چلوک نوبل د زاجلوک لاسته د خو کو یو یو کو داشماري چې ګوره بیا دې دا وکړو بیا دې دا وکړو نه هغه وځي راو بیا بده کور خرابې اجدای برال نه په یو خبره زوره نوکا او خپل لس تر بخپل او کړه ته تا کیناستو سره تر ما یو یو داشماري چې ګوره یاو پلان یې کار دی وکړو دوهم دغه کار دی وکړو ادرم نو ګوره څو دروغ او په مخې واه دې دا گور ہوتا دا پللا فروان دا برتا غمش ماری کنا ہا ولزن پکے بس یو خبرہ باند زورا نو کا ثق کافی دا دا اصول لکھا خ... عرف بعضه نو یو خبرہ او تھکار کلا وہ ہو دل او علم کلا زور نممی ولذ نبی الفاظ فلما با سره کله چې خبر کله پیغمبر د ابيبي به په دې خبر سره چې تاغو خبره کړې ما د تویل او شدا بنوې قالت نوغي وې ډېر په تعجب حیران شو من ام باک هاذا ته چې خبر کله په دې خبر باندې دا ته چا وې دا ته چا دا خبر وکړه ناګیم دا سه هینوخه چې دا ته چا ویلې بیبیا نو کې ته ابل چې دا سوچ نو قالنا باني العليم الخبير وي نبي عليه السلام چه خبر کلیمضا غزاد چه پول خبر دردی تا غنس خبر پنا کی دیشی اخو ماده طول حال بیان نو عرفی رات وی گورا دام دک خبر وا کا کما خبر وا چه سیو یا سیون وی کما خبر وا چه پټای کળે وا مکه چه واقعا سن گوئی لشو نور بہتر معنی دا او ذہن تا دو صورت تول مقصد راضی اگر صرف گوست تنبیحات بی تا تاسو خدا چلوکو طربداری اوکلا پرام جولکل پیغمبر تا و تاسو خبر یہ دیکھوار یوازن ری ترغیب دیتا عاد رسول تا تنبیحات تی این تتوبا الاللہ کچر تاسو دوارا توبی و باس تا فقط استاغت قلوب کما پس یقینا که آگه دی زرون از تاسو تاسو غوره نخصانی کار کرده در پیغمبر مقابله که تاسو یوشاند شده در آخر سزا سزاده ندر راگلی استاغت خیال لی یا معناه داره چه استاغت زرون حق خبر نوری دیلی دی غلطی ام کرده توبو باسه اللہ تا پکرده چه توبو باسه آجویم فقط استاغت قلوب ویقیناً، معلان کردی از رن اوستاسو، توبی تا مائلشویی، پا نگلتیر تا محسوس دن، توبو باسر جللہ اممارد کی ویم تظاهر علی، اگر جلتاسو، زور کوای دادی پیغم در یو بلسر امداد کوای، فا این اللہ هو مولاہو، نداو نوی جگن دی یوازدی ویقیناً، اللہ مالک دادی و جبریلو، او جبریلو، و صالح المؤمنین، او هر نیک مومن، صالح المؤمنين نیک سړیدا مؤمنانو نه اگر دا پیغمبر لپاره ملکري دي په قربان دي نو ورې د در تعلقات ډېر وسیع دي تاسو دا موایچګنیا لري زموږ نه مجبور دي تاسو نه مونږ ضد کولیشو نه زموږه خلاف کولی چې مو سوالیا به کیږي نه نه دا هغه مالک الله دی جبريل دی صالح المؤمنين چې څمر نهکان مؤمنان دي او خصوصا باره کې ابو بکر او عمر د اعلان ته په بصري د ذکر کې شاید د دیول چې د اغیر رښتا وسره وسان والملائکه توبعد ذلك ظهير او ملائکه سره د دینه مددګار دی د تا <تاصر> څه جره د تعلقات کم دي غصر خدومنا مخلوق دي دا غره بار کمید څه شي اسره بو نزدي را جردو ان طلق كن كثر طلاق در کوي وتاسلرا دی پیغمبر ایب دلہو نو بدل کی بور کی دل را پل رب ور کی پا بدل کی ازواجن نوری بیبیانی خیرم من کننا چایقا با غوروی استعصونا غوروالی پسی پا صفاتو سرا گورا صفاتو ذکر کئی مسلمات چو مسلمانان بوی حکم بردار بوی لاللہ حکم والا پیغمبر حکم بمانی مؤمنات ایمان روڑن کی بوی دا عمل قبر کو دا ژ مکو کې ډیر په کار را دي د معاملو په صورت کې کنه چې تب خپل عمل صحیح او عمل له صحیح کې مؤمنات چې ایمان دی وي ایمان وروڼه کې به قانتاتن عاجزت ان کې به خپل منځونو کې چې موس کې ډیر په عاجز سره ډیر په یاله یاره تابدار سره تائباتن اتوب استن کې به کس غلطی ترشد الله توبه بس قانطات عاجزی کوم کې به پمانه لکه نازسر موذن زده زنا نو څخه دای سره چری کله بګي سرخت شیشو ایمانتکه کله سبق وطपती زو وي تاسو فوکه چې اورونه وخت ریاسن سبق وطपती زمان دی وي دا دا پتهونه لګی چې دا قبلي کې وکنا اذور هو پته لګی چې توکوری دی موستر وي دا نه قبلي چه کل یو گوٹ که داسه گوره کل اخوه گوره اکلا ندیتا خموز نشوه ده چه مانزا که اگه الفاظ تیزوی چاگه که شند راغی ده ولوی چه چر گو تخت دیگه نا واشه دلدان دا سموز ده قان اتاتن عجزی که اپ منزنو که تا ای باتن اتوباستن که بای زنان چه دا توباسته دا سفت ده پیغمبر ده بیبیانو او د نیکو جنا نه شغل نظر تې شنه بس کپخه له نو او جنا دروازه یو داس او دله توبه به توبه توبه داسه توبه اواته وی کنه د ګنا نه ونه بس کی د توبه روز ته ذکر را روان دې چسته ویلش نغيبت بکی ټول او رز اباره کې ب بیا بیا وی توبه دوره استهزاء او دو استهزا و خندا کی پنا پوي سره یا سره ده پوي عباداتن هاي عبادت کوم سائحاتم روجینون کی دی اوکا سفر <تصفر> راشی دا حج دا پارا یادو جہاد دا پارا نومزی کس تو کی گینا سائحاتم خروجداری دی خوا سی باتم و ابکارا کونڈی دی اوپیغ لی دی سی باتم دا کمی دی چوازشوی دی او بیاپاتشوی دی امیر اسلام بنی کارکر آگری دا سی بومی واو کارن او پیغلی بای وسترینو دیول وی صحیح باتین تر دیوجه چګور د پیغمبر په بیانو کې به ام داسه راځي چې ما عامو ملن مسلمانانو د دین نفرتونه کی تقدره دا دار چا خپل طبيعت خو نفرت کول د تبد قتل دا بلي چګور د پیغمبر په نکاح کې داسه راغلی صحیح باته خدا سے فات ذکرکل وګوره پیغمبر داګینه پس بیاینه ته بدل کړی داولې بدیچې چې قرآن مجید دا کوم صفات ذکر کړل دا ټول دغه په بیانو کې ډېر په چټه پیمانه موجوده دا صفات اصل کې د هغه بیانونو چې هغه پیغمبر په نکاح کې وی نو نور متون دا تعلیم د ځان کې دا صفاتونه کی پیدا کیږي یا ایه الذین امنوا ایمانوالو قولوا انفسکم واهلیکم ناراه بچکه خپل ځانونه او خپل اهل دورنا تخویف پای کې اسبادت قیامت او دایره ده چې ځان وګورې د گور نه بچی ورته جهنم څنګه چې دنیا کې خپل ځان او خپل اهل او عیال د ور نه بچی ماشوم ته کاریګې زور اواز وته چې دی خواشه تنر خوالمزه ان غری خوالمزه نو دغه شانته د جهنم خپل طرف ته ماشوم روان دي ته ولین نه رامني کې نبی له سلامي او موقع کې ویلو د جهاد مقاوه او زنانه ګرځېده په دا او خپل بچيترو خښو نو یو لته به چې تا کوله بل اړيره بمندونه نو ويلي اسلام صحابه وي چې دا زنانه خپل اظاماشوم عمومي نور ته به ورضي اخي وي چاريمنه نو ويلي الله رب العزت د دې په نسبت ډېر محرابان دي خپل بنديانو جوړته نه ورضي دا رحم دې دا, دا نو قرآن زکوئی چه پل زان بچکے پل احل بچکے نارن دوورنا او بچکی دل پداری چې د الله د حکم تابداری ہوکے کم احکام و عبادت چه دا اس طرح گلی اغاو منه وقودو هنناسو والحجارا او خشاک داغی خلق دیو عليها علیہا ملائکتون پا دیور باندی مقرر دی ملائکو غلاثون چه دی دیر صخدی دیر خوی اډیر صاح دې تراس نکه په مجرمانو او په جهنم یانو شدادون اډیر مزبوطتي چې مجرم اولسي بیا د اخلاص دې نشي نس به او جهنم ته به ورځي لا يعصون الله ما امرهم خلاف میک د الله دا حکم جدید کوي او يفعلون ما يؤمرون او کې او جدید جديده حکم کويږي دا الله د حکم ډیر تابعدار ټیک د چغلاز او شداد دین ولی دا اللہ حکم تے که نو دمرا معصوم دمرا عجزہ دمرا تابدار اگا ملائک چه داگی پا سوونو بانده پا زرگونو بانده وزاری دی او یا وزاری دا مشرق نتر مغرب اپوری ولی چه دا, دا, دا اللہ را طرف نحکمو شی نو اگا دمرا راو کشی لکا سعوه معمولی چتی تی جوڑ شی دمرا کمزو بی دا اللہ عظمت دیر زیادتے دی ندید الله په حکم باندې چلےږي آیات کې رد پاغه خلقو چې اسمت د ملایکو نه مونی پس په دې قصه جوړې کړې چې ارا له دنیا کې پچاوه نه مېنه شوو بیا ته ستوري جوړ شو یا روان دی یا تاسو خبرې کوي دا ټول دروګ دی ملایک د الله د حکم خلاف نه کوي یا ايها الذين كفروا تخويف ده اي کافرانو لا تعتذر اليوم عذرا ما كان ان ما تجدون ما كنتم تعملون يقينا تعصلا بدل تركي ديش اعمال جتا سو کاو عمل داږي سو وبس داږي ولا سزا ورکین ټول مر جرمونو کې تیر کړل دي کنه کفرو د دې مقابله کې بشارت ذکر کې مؤمنان الله يا ايها الذين امنوا ايمان والو توبو الى الله توبه نصوحه توبه واسه الله تا توبه توبه با سلا تا توبه خالصه خالص توبه دې پس موږ چې تاسو کې خالص توبه معاذ رضی الله عنه د ابو بکر نه بي السلام چې ستا ویلې شي ما توبه تنصوح نو ویلو اي ان دمل عبدو اصاب چکه له او هغه ګنابه نه داسې پېمانه او ستوونه شي چې دا نه شوی چې بالکل د ژوند ثم لا يعود ال بیا نو واپس کیږي هغه ګنا بیا بیا نه کوي او څنګه کما لا يعود اللبن الى الضرع او کما قال النبي څنګه چې پیدا ولانځنه او زل رالر شي او بیا وتواپس نشیتلی لدا که شاندې گناه ګنا نه داسره بیا ترشي چې بیا ولا خواله نه زي دې توي توبه ادا هغه توبه ده چې خاراک کوا مخو کښاینډه ګنا کوا توبه توبوایو نو دا په توبه نه دا په ټوکري توبو با سلاتا توبتنسوا خالص چې رجو کې واپس شي چې زمما مقصده دې طرف ته نه لري داسې نو دا وی ته ویل چې توبه ور انبيي رسول الله ویل او التائب من الذنب کمل لا ذنب درو چې دا ستا توبه کړنو دا سې د ګناه چړو کړی ني دا سره نو ردی واځي په خپل ګناوه نو په پیمانه کېدل الله ته کول هغه تعجزي کول سمره به جاموند ګناوه نو د کی کړی خو افسوس داري چې زمونږ احساس مړشه وي که زمونږ دم رزه نه بیدار شنه په بشو کن. چې یو بندنه غوځیو شو دل بنده سره داغه د عزت خیال او نساتي جنگ جګړو شي د راغه سزا څنګه سمرمینتنا جرګي ننواته ولې داغه عزت ته ته دی کړی کنه خرچه تاوان او جرماني پوري ای ته لرلر پوري بنده کالک دي بس ماته منظور زما دې جهاد هم ډرشي په کله زما و چې او ضد الله خلاف دکلری چې هغه قومه تبا کړی نو هغه وتشتځای دی توبه بیا به لګیټل ورځ د ګناکه نو توبه ماغ شي خالص توبه دې ته ویل شي اصر ربکم نزدیدا چر رب ستارزو او يكفر عنكم درکه ستارونا سيئاتكم غناونا ستارزو او يدخلكم جناتن نتا تجري من تحتها الانهار جبيل عند داغين نهرنا دا دشارت مومنانو تا مومن نا پا رسیفت داری چدی با دو گناه نظام ساتی گولاو نا پا عبادات سر عمر جیگی خطوبال ورم شرط تخوا چه بس کې به دو گناه نا دا غیه مثال لیکن کوئی با خلق و پاکاو غصم قیده سکن چا غیه تا بس گند و مردار اپریو تیوا نا دا غیه پاکون طریقه سوا چمخ که با مردار اتی لرکلا نا بیا بیتیو بیستی خانوچ او زړې او بو وبازي امردار اخو پرته نه دا کوي په پاک شي نه زړې وي توبه توبه لګياري گردانې شروع کړلې سر مری عادي او دې خو د ګنا نه لاس نوتتي نو دا توبه قبلي کی تر سوچ دې مردار نه دا اخو کړې او ځان دې نه اخو کړې د ګنا نه متلګیا کنه سوایا په امر چې مې له غم دغه یا دې ته بالکل ځان پاک کې بچ کې د ګنا یوم لا یخذل الله النبی فتقر عزمان برسابن کی اللہ پیغمبر ولذین آمنوا معه عاقف جن مومنان دی دسر پیغمبر یاد کو مومنان چې رسوای په دغه روز باندې نشتا د مومنان د پاره پیغمبر د پاره نو مومن نه پاره نشته نبی پیغمبر د پاره ودې مومنان شان ذکر کوو وروته چې پیغمبر سره یوز یو دنیا کو سره یوز یو کنه تلاغ بير خيراتين كلو نور حولقوا دارا كوبينتير ايرو سويه تگمخ كچ كم ذكركله نورهم يا سعابين ايديهم وبايمانهم رنا دي بامندوي دي مخد دينا او خترفن ديتا دي يقولون دي بواي ربنا اتمم لنا انورنا يا رب زمونغا پورا سات زمند پارا رنا زمونغا واغفر لنا ابخنا وكمونتا اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یقِنًا تَوْ فَهَرْسَ بَانْدِي قَادِرِي او گورا شام نمومنانو دنیا کی فعام و حالاتو کی امو گورا نو چگی وئی ایرابا بخنو کی مونتا کمانزو کی اولار دی نوم فریاد کی اللہ مونتا بخنو کی راکر او دنیا کی خیستا جوندو پاخر کی تا تو آگا نوالی کنا پوځه हात کم لګیا دنه بخنه غواړي د ګناہوں نو نوراشه باخرت کم بخنه غواړي د خپل ګناہوں نو واغفر لنا د مومن کو سړی جون پدې کې ترڅ چې توبې وباسه بخنه غواړي الله تبارک وتعالى قادر تا دا غي درانه ذکر دی سال کې چې الله ته برابر او ساده اوسنه چې لګره منافقان زمږ نه دا رانه ملش یا یو هن نبیو اے جهاد القفار والمنافقين جهاد کا کافرانو سره په تور او منافقانو سره په جبا وغلو عليهم سختی کو په دی باندې ذکر د قسمینو د جهاد انابي له سلام چونکی ډیر مهربانو ډیر ترسنا کو ډیر نرم مزاجو نرم دل نو زه کو ته وغلو عليهم چې تو سختی کو په دی باندې او چکه صحابه ډیر سخت او مضبوط او نغې تویتاسونه روي کوي الله څومره شان دی الله رب العزت دغه اشاره د نبی له سلام د طرف کوم تا ډیر تر استکه نوې جدي سره ور سختي کوي و ما و هم جهنم او زي لري جهنم دی و به سلم الصيره ابه زيری د ورته لو نو جهنمي سره بیا سو نرمینه کوي کنه ملائکه سره سختي کینو غلاظ شداذ دغه پیغمبر تو چې په جون کې ومده نبی رسول الله په عمل او په حدیث سره نرمینه وکړي کنه د هغه کاروکو چې ګوره او میر نشي احکام په خپل ځای jihad په خپل ځای ار ضرورت کې jihad مضمون د تر اخره پورې سره د انفاق وصو کې رواج ضرب الله مثلا یو خود وا قانون ذکر کئ یو قانون داري چغپل ولي پیدا منه نګروزي کله چې د دین اختلاف بکیو د دین نړیوال بکی نبی اکرم رس دې خپل ولې غوصه پیدا نکي جوادار اودوین خپل ولي نقصان او موذر نګروزي کله چې د کافر خلق نه نفرت او نړیوال بکی دا ذکر کئ خاص او دغشان را شان تشجيع ورکول پس باندې د مقاسات المصائب چې مصائب برداش کې کما قاست امرات فرعون څنګه چې د فرعون خوځي تکالیف او مصائب برداشت کلو دغه ظالم دلاسه او دغشان را مریم علیه السلام مجاهده کوله درب الله وما سلام بیان یل مثال للذین کفروا امرات نوح کافرانو تا <تصفيق> دبيبي د نوح السلام ومر لوت او د بي, بي د عليه السلام كانوي دا دوواه تحت او لاند د بندیانو من ع زمون د بیانو از بگان چېها السلام او عليه السلام نو دا دواله ببي دغ د لا تحت ا دغی په کا کي دغ د حکم د لاوي د زناانه خو ح د چداбто مشرق ہے نا چدا مشرق ہوا نبض بیا پتا مے چې پسادر را روان دي او ذا با کنٹرول ساتي کان تحت عبدین سمرہ اشاره د په دې لفظو کې چه اصل مقام د نانو دغره چړي به تعمداري صالحین چړير نیکان بندگانو فخانه تاھما نخیانته او کو د دروازه را پدین کې فخانه تاھما خیال کو ابن کثیر رحم الله وی خیانت او کو د دوالو زره په دین کې نور ورز انبییا او بیبیانو کې دغه د فواحش او خیانت بالکل نوخه خو دین کې عمل کوي او نکړه د عام له خیانت ته فلم یغنیا نو پیدا نکلا کړه د دوالو انهما د دوالو بیبیانو لره من الله شیئا دعوز عبد الله نظر بچنه کړی وقیل ادخل اما رمع الداخل او ولشو داخل شه دروازه ورتا داخلی داخلیدونکو کو ان بیاو کورانه دا او ګور جهنم تبسی پل ولی تر سوچ پاره کې دینداری نه ناغه نافيان نشکره تا ګور چې په دین کې خیانت وکنو جهنم تلانه دی او دازې کې قرطبلی کليو چې د ارد پاوې خلکو چې وي چې چوو وسیلشتری په ځواته فاضل او سره تاو گورا دا انبیاو نوچت زواچتا سمرا لولوی هسته دی اخپلی بی بیان جان نمتزینو سواسی رسی و ضرب اللہ و مثلا للذین آمن و امرأتا او بیانی الله مثال دا پار داغی خلقو چی ایمان راوڑی دا خوزد فیران آسیه بنت مزاخی مومن و ایمان راوڑی آه انتهای کلکا و مضبوطا خضه ده فرعون سمرلوی ظالم باچ اذ قالت کل رب ببنی لی عینده کبیتن فیل جنه ای رب زمان جوڑکا زمان ده پارا ده خپلزان سرکو اور پا جنت کی و من فرعون و عملی او بچ کما ده فرعون اده ده د نا ده ده چسته دن در دی عمل نما بچ ک در در دی تعلقات نما بچ ک و عملی ایمان را او اوادې فرعون ظالم پاغيباندې ظلمونه کول تر دې پورې چزمک باندې به پاغي میخونه ټاکوال سمجه مفسرین لیکلی او بیا به واهلا نو بس دا خپل حکومت د پارا د خلکو دوکي یاد را ټینګول د پار دومره وکول چاوي ان شاه شهید اکلا شهادت هوتا د الله تعالی طرف نه حاصل شو او په دغه دوران کې چې کله دې دعا وکړه چل علامه دا جنت کې ځای جوړ ک خپل ځان سره دا په آخري وخت کې دعا وکړه نو حدیث کې راځي چې الله او ته جنت اوخد نو دې او خندل که نه پیران ظالم بوي چې غره دی لیو نیته دا مصره څلکل دا خان دی دا زموږې بتون په صحابياتو او دغشنده به حق بارست بندگان او وليو او ولي يوم اولياء وليات کنا او برداشتوري نتا ته چتنگره سختي برداشت کا تب دوران نشه کوله وانجني من القوم الظالمين ابچ کما د قوم ظالمانونا و مريم عمران او مريم لور د عمران <تصفيق> عليه السلام التي احصنت فرجها ابا مريم چې حي بعده کړو د خپل بدن پرځه د خپل بدن د حلال او د حرامو هر څه نظام ساتلو فنفخنا فیه من روحنا نمنګا بوکیو کوه قاری کی د خپل روحنه فيه دغریوان کی فرشت اشاره فرجا من روحنا روح د طرفنا څنګه تفصيلات مخک سوراتونو کې شی وو صدقت بکلمه تصدیق اوکو پواعدو اپا کلیمو درابخ پل چمالیکو زکم خبر رسولو او مکالمی شوی صورت مریم کی مخیر زکرشو نو پا اغی خبرو بانده تصدیقو کو جدار اشتیادی و سیده و کتبه کتابونو دا اللہ بانده و کانت من القانتین او ودا دا تابدار خلقنا من القانتین نگور دا سفتو پاگی کی لگسنج پاگی عاجزو او تابدار خلقو کی سفات یا دقام نهور چې دريې بد من القين چ غ تهدار خلکو دله د هررف درو تن بعد د بې اخدي ص د قرآ کې اوږ شپ صورتتونونه کار کېږي صورت الملق. پس د صورت تور نه او پس د صورت تتحریم نهدينمخکې ال الفاق دکر شوه چمال اوول. ندل دوي الله يبارك لكم في ام فلا تشركوا به احد الله استعصم ماللک برکات اچي اثر سو شریکو یما درس انت عد رسول تر ريب ذکر دلته تر ريب ذکر کی توحید تا یانوکه حقوق العبادو حقوق د زوجیتو دلته کی حقوق د الله ذکر کی دعوت سوره نفی الشرك فی البرکات او تخویف للمنکرین دا خلاصه د سوره نابد الشرف بالبركات ودلائل العقليه وسرا يهولس اتخيفات وزواجر بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك بركته والذي اغذا شبلاص داغه کے بادشاہ دا سرت دعوه تبارك در برکت وال ذات پدی باند دلائل ذکر کی او سو خاصه نو درید لایل به ذکر کی عامه بیده الملک دا پلاسک بادشاہ ایدا سمره بادشاہ ایدا تاسو اندازه له ګولش دهګه حدود دا عام دلیل چټوله بادشاہ بارحکته ارض ده چې دا غبو لاسکرا په قدرت او اختیار کې ده دوی هو علی کل شیء القدیره هغه په بحر یو سز باندې قادر دی دا زم دلیل دا سز یو سټري چې قدرت نه بحری هار سبحان القادر به دان دلیل او ا دریم الذي خلق الموت والحياه ا غزا ته پیدا کړی نه اما قرر کړی مرګ او ژوند ليبل وكم ايكم احسن عملا چ از مي هو کې پتا وسو چ کوم يو وتا به عمل کي نا مرګ او ژوند هدي د پاره چ تا خپل عمل خيرتکه او کنه چ تا وګورې چې موږ تمہږه را روان دي نو خپل عمل به خيرتکه تمہږه مانی اب یام د ګنا نه جدا کېږي تمارګ مانی اب یام خاند خوشاله کې عبادت نه کوي یا نه کوي مرګ مانی او الله دې نعمتونو نه شکر وکړي مرګ مانی او دې الله منښت کې 10400 او قص علي هذا مرگ او جن کو الله مقرر کړی دی د پاره نه دا عام دلیل درېم چې څوښت چې مرګ او جن نه بچ شي ټول د پاره د ازمې کوي چې کمی او پکړې خو بوه الو عزیز الغفور او غاز ور ور دي بخون کې د نه روستو دلایل خاصه نمبر الذي خلق سبع سماواتین طباقا اغه ځته چپه دا کړی وی او اسمانو نه پرپور دغه اوس اسمانونو ذکر دی خاص نو دا عقلی دلیل له خاص, خاص چې پرپور باندې پیدا کړی ما درافه خلق الرحمانه تنه ونه په پیدائش در احمان کې من سفارا کو صائب سنقصہ تا دبا فرج علبا صارا نو اطسکا نظر هل ترا من فطور ای اوی نت سچو اسمان کے یا نور مخلوق کے ستوری پیدا کڑی اسمانے پیدا کڑو انورے پیدا کڑلی دغ ونی پیدا کڑی انسان حیوانات نباتات جسم ردی دے پیدا کڑی تا دبا کے سن نقصان ایبکاری هل فطور سمرا خےستا اونه پیدا کردی کتو دا اغی تصویر واقلی دا اونه او بلقوی و سڑی پلاس بندی جوڑا کی نو اغش حرفان پکی نشتا چا اللہ پیدا کردی کل اغی تنک اگو اگو خو په رای کې اغدی را خوڑی اخکاری اچی بندی جوڑا کی نو کڑی را برابری خو اغشان تصور پکی نی ما تر عثی کرتا اینه دو کرتا نه بلکی سو سو کرتا نظر وګرځوا چا پیرا بار یان قلبا الیک البصر و واپس برشی تا نظر خاص او هو حسیر رد کړشوی استو مان شوی خاصن واپس بر ترشی وهو حسیر دې بهداسه ستړي چې کار چ سو کی او ساتھ برابر وګرځي 62 وګيږي ا نذر ستړي تا قرآن وی تو وګرځي اسمان نو نو بټو تخیر د خنظارو نو ستا نظر بستوریشی ستا سوٹ ست بستوریشی ستا وجود بستوریشی او ستا زرو بستوریشی و دی پیدایش که بتو صعیب معلوم نکه خواه خاصیان و هو حسیر چه دی بر رد کرشوی سپک براشی او ستومان بیستوری بی نو پینزم دلیل عقلی ولقد زینا سماع الدنیا او یقیناً سویمانتی که احسان دی دنیا نزده احسان بمصابیح بڑی وو سره چاگه خیست خیست سطوری و جعلنا ها اگر دولی دی مونگا دی سطوری رجوما لی الشیاطین ویشتون که دا بار دا شیطانانو داغا خیاسم چطا بالمقصد پکیدان دی چو دا شیطانان پیولو تول سطوری ورپسی نیدی کنه در لویه داغین ورپسی نیدی اخلاسش و اعتدنا لهم عذاب السعیر او ول الذيين <تصفيق> ك بر به ت پهخوي عپار د ano ج با راbo عذا جهن عذا ج الن ووبصل المصير بد ذر دورلو خاءلو قوفيه کل چې ورزدي باغ ک سمعقولها دي اوري داغ دپه شحي تفور هييد ص اوازونه من الغيوه. نز دې دا چې اوچوي د ډېر غوسه نه کافرو ته به دومره غوسه یې چې بس نه زه را چې اوچوي ډېر غوسه اچلغی هم ني بیا غو با ته نور مو وزن شروع کړو كلما القی بها کله چې ور زول شي په دې کې فوج نه وړل صالحم خزنتها دته پوس بکی دا غينا اغا دارو غد جهنم اغا نگران مته پوس کوي علم یا اعتكم نذیر اینو راغلی تاوستا یراونکی چا یراون نویر دی جهنم نا دا تاپوس باتیم که توبیخ دا پارا زورنی دا پارا قالوا بلا ابو آیدی چا او راغلیو جا انا نذیر یاقنن راغلیو مونتا یراونکی اتاسو ملگرتیان کولا فکذبنا مونگی تقزیب کرو شاباش فکذبنا تاسو دا پیغمبران تقزیب کرو <تصفان> ظالمانو دام بیاون پا دنیا کے سوڑیر رشتی نیو اڈیر رحمناک اومنناک نتاسو داغی تقذیب کنو وقلنا ما نزل اللہ من شایئی تو سن تقذیب کنو ویلیو مونگا ندنازل کل اللہ حس شیئ تا تاسو خودی رخطرناک خبر کلی دا دا خوص نماز کی گی تاسو تا تا دمر پو زور کے خبر کولا سن ندنازل کلی اللہ حس شیئ دا قطاو زره صالتن د کتاب نه حرف نه انکار ان انتم الا فی ضلال کلبیر نه تاسو مګر به گمراه له دا تاسو په ډیرلو مختقن خطیه ډیرلو گمراهی پتاسو کده دا څه کوي ندی و چری کیه ا وقالو ادیبوی لو کننا نسمعو کچر مونگا اور د لوی قران ا د دی خبره اون عاقل یا مونږه سوچ کولې وې فکروم کولې وې ما كنفي اصحاب السعير نو به مونږه قربانو کېخا ډېر خلکو چې قران ورېدو نزلته خبره گزار شوې سوچو سوچ او فکرې وکاله او الله عليه توفيق ورک نو دی یو نو ته ارسته وکړه دل شر ده آسي د څولړلې ا دې دریاب نو ته دې کائنات ته دغه سم مقصد نشته نه مقصد هوشته نو ځانه په پدې او خيار وکاله په څه نو دومره راهنواي او ته حاصل شو ها دومره بدا الله کتاب ترورسې کړه چې دا کائنات تاسو وینئ دا لوی کارخانه ده نو دا ارمشنده پر خپل کتابي هدايت نامه یره کې رسولی کلی نو د دې ټول بره کتا ټول کائنات او دې کارخانه ده پر هدايت نامه الله را لګره چې دا کتاب وګوره دې کې دا اړوره خبره شته ا مقصد یې نو او ناقل که منگا دمرت تا سوچ کلوی ته پوسن کلوی نو نن کې نو پراتخا لو کنان اسماو او ناقلو که منگا او سوچ کلوی نن بدازه نو پراتخا تارمان بکی بیا کده فاق درفو بیدم بهم نو اتراب بوکی دخپل گناه فس اخقل اصحاب السعیر فس حلاکت ده پار ده ور والاو دو دید افتر خطرناک حال لی داخو بنداؤتا چری دی بسمره سخت چغه اوازونه پریادونه ندی پرې ځای نور تا په سمکوي راشد جنته یانو ذکر کو چې زړوم له خوشاله شي ان الذين يحبون ربهم بشاره یقینا خلق چری دل در خپلنا بیل غیب په غیب باندې او په غیب دغه معنا د کنه چې د خلق مخ کنه د خلق مخ ته باندې الراول او چریه خوشنه بالغیب کسوکی او کنیغتو تیویا ریدی لهم مغفرتون و عجرون کبیر دید پارا بخن را آجر دلوی پاسر رو قولکم اوجہ رو بی شپگم دلیل آقلی <تصفح> خبره اخپل خبر یا اخکار رکی دیلر اسپرق نپریوزی انہو علیم بی ذات صدور یقنا اللہ په خبر پخبر دسینا تاک خپل خبر پتے اکلی یا اخکار اکلی نو یوسیس دے تو ایسو گناکم ندخلق ن ولاگر الله دې ویني چې ستاپه په ټوخ کاراو هر حال کې خبر ده نداء غزا خیانو صادق نه داغه قدرتونه منم داغه توحید دک داغه د دا کتاب نه اعتراض مکه او مخمالا دی دا ویلو کنه علت د عذاب چ مونږ ما نزله الله من شي خدای د قران نه اعتراض کولو خود پر تو زين الایعلم من خلاقو <تصفح> راد شرك في العلم ايسباد دل مغيب الله ده بارا الا يعلم من خلق عين بويا غزاد چ پیدا كول يكلي يومانا او يا صنع الا يعلم من خلق اغزاد چ پیدا كلي المخلوق چ پیدا كل لير بيد حالنه خبر خبر وهو اللطيف الخبير اغا هر راز لدون کې او خبردار الله فيه فراز لبانده خبر ذات باریک بین دی او خبردار دی وم دلیل عقلی یول اسبب رقیخ وم دلیل عقلی هو الذی اغزت جعل لكم الارض ذلولا اگر رسول استولد باراد اس مک عجزا فمشوفی مناقبها نگرزدی پوگو مناقب او اوتوی دزمکه پوگو کی کردے मतलब تلاری چې تاسو په باندې تنظیم کړل دي بگو لومیر رزقي در رزق دا غنه ویل این نوشور هغه ته ور غنده دل دل ورته کېدل دنیا کې پیدا کړل تلاری دل پیدا کړل دي ګرځا اره د قران روانیاو ته کېل دا سره یې په پټ دلر کې اچھا کا روانیا اګه نو چاپیرا گو جا پیره ګورا دا بسパイو سفرې ده تعلیم لپاره وګور دا چاپیرا وګورا بر وګورا چې دا یو زاد پیدا کړی داخله وېزنه تر نو بدی دې په واشه ويليه النشور چې څنګه ميدان سفر وکړو دا څه به زمایو بل سفرې او لا څه بون شو آمين ته آیات او بابا امانشه تخويف دنياوي مال بي او دا چاتنا داګه دا الله عظمت ته نور اغا دا سه تمکین نا یا ردا سه جهات نا منازح ده خواعظمت دا اغا پا دیخ کی شه آسمان کې فیس د عذاب دا اغا ذات نا ببچ شه چاگا پا آسمان که ره این اخ سفا بکم الارض شخخ که تاثل را پا دیز مکا که فیدایت امور فسناس آبا داز مکا د اگا داز مکا چور لی پا تاثل بانده اغروم کلو کده لکه کارونه چې د نن کړې زبته کی سامنے کې ده په کومه بخته او اذاب لپاره ام امينتم یا تاسو به من ویسما او دا زاب دا غزت نه چې باسمان کړي ايور علیکم حافظه شروليږي په تاسو باندې باران ده کاو فستعلمون کیف نذير فزردا جتا سبب اوشه چې څنګه دي یا روزمان نذير په مانند انذار څنګه نكير په مانند انکار سر دي ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان او یا کینن دغذیب کلو اخل کو چې مخکد دینو رسرنګشه انکار داږي چې زمانه انکار کو په كيفه كان نكير یا رسرنګشه عذاب زمانه أغيلرا اتم دلیلات علی او لم یراو ال تطیر مخکد اسمانو کو او بیا د زما کو ذکر وکړو نو اوس پکې دا مان ذکر کوي ښا عین غورې د اعلی کو اله الطير مرغان ته فوقهم د باسد دین صفات چې وزره غړون کړي خورون کړي خپل وزرونه صفات معنی یې صففنا صفنه دې صففنا وزره خورې و يقبضنا اورا غونډي کله وزره خورې کی او کله راونډي مَا يُمْسَ كُهُنَّا إِلَّا الرَّحْمَنَ مَا يُمْسَ كُهُنَّا إِلَّا الرَّحْمَنَ نُقِرَا ٹِنْكِلِ دِي لَا اُچَّا سِوَادَ الرَّحْمَنَ تَاقْوَا کا مِحْرَ بَانْدِي چاقا پا دی آسمان کی دن نمیلزمیس کی ففیضا کی فی جو ساما مارغان پیدا کرد دی و ٹنکل دی او سوک ویچی اشارت دی تمروزی چسنگ دا غ شان عذاب تاسو نه ټینګ کړی چې پتااسو نه راه ولي کني کوه غل ضربه ضربه نه راه ولي انه بكل شيء مصير يقینا غاباريو نو سم <سلام> پدي باندې تپون شوي مشرک لزجر وركي بشرك امن هذا الذي يا غذات يا شوق دي دازات هو جن دللكم چې غل احکر شتاس د پاره تاسو سنداجي يان هر په مين دون شین دا دو کی تاسو سیواد یا بچ کی تاسو د آزاد الرحمن ان ال کافیرون الا فی غورور نیر کافیران مگر پدوک کی بلې غورور دوک کی پرات دی امن ال حذی یا څوک دی داس یو ذات یرزقوکم چې رزق در کی تاسو لرا ان ان تک رزق کچره بن کې لا رزق بل کله رزق بن کې باندې باندې کې غلی باندې کې نو سوچته رزق در کی کنه دره مشرک نه د تاسو کنه هغه وې چا بالکل داسه داسه استه شپدی دنیا کې چې داږي کنه دا چې مونږ په نوم باندې مناخته که کنه او د یو لسمه په یو غړ بابا ویش داږي کنه دمر رزق ورکې دې مخلوق له دا خبره برابر تکیه الله اوږه رزق باندې کم نه کم دې به سو بدر کې دی نه چې باران باندې نو سوم دي چې باران وره یو ساس کې څو غره ورزول شي دا سوچ خو کډا کاوریا په پاسه ګرځي آتا و تا وګورکلا زتا سره پروګرام شته چې تل هغه نه صح کېو کې کی؟ بل لجو فیعو تو ونفور بلکې دي نه او دي پر سره کې شې افنفرت کې لجو داسه سرپ جامبل کې ورنه نوځي فیعو تو ونفور پر سره کې کی خپل نفرت او پتیخت کې نتیجه ذکر کې د دلایلو اگر چې دلایلو استنورم چې کوي او د ایمانس کتابوست کې چې سز د شو کنه ازه ان تاسو خبره لاغله که کنه اڤا مې يمشي مکهبم آیا تاسو هغه کو چروان له پړمخه روان دي الٹا مکهبم سره لاندې او پی د باندې داسه الٹا روان دي الا وجهه بخبل مخبان په سې لار ده ام م يمشي کنا هغه سوه کو چروان نه سویان برابر على صراط مستقيم ولاره نه دی باندې کميو با خپل مقصد تزرسي او برابر رسي چې دا سه ولټا لکه نو مقصد ترسي دل هغه بجوم روش چې بس یو دراس بکيره پریو دي با چې ولټا لکه نا او ځکم زره روغ مړ او دا تیز روان دي تبو ای جو بیا خپل بکېد سپیډ وکېد هبل کېد ګېډل خپې چاک چاک روان دي نتیب مقصد تظر رسی او کانا دی بلتاو گورا چه اگاو التا دی دیشی رسی دیکھا نو گورا یو خوا مومن موحد دی چاگا دلائلو کے سوچ کی فکر کی او چاک چاک روان دی مقصد ترسی او بلخوا اگا انسان دی مشترک چاک بلکل التا دی الہوڑی کار کی خالق بعد مخلوق لور کی د مخلوق سپات خالق لور کی دیشی رسی دی دیکھ پر مقصد تا وهو نهم دليل عقلي قل هو الذي هو اغذات ته انشاءكم جا پیدا کرده اتاسو وجعل لكم استمع والأبصار والأفئده اگر زولی اتاسو دفارق وقونا سترقی اوزلونا قلیلا ما تشکرون دیر لگتاسو شکرا دا كوائن اللہ دل نعمتون در قلی اتاسو دا غیر سو شکریادا دا قونا سترقی او شانتی ازوا دا یو دی تاسو درګو تاسو به فکر او سوچ کې هوونه لسم ول هو لذي او غزا ته زراعكم چې پیدا کړی تاسو په ارضه په دې زمکه کې ويليه تو شرون غد تاسو غون کړی شي ابتداام داغنه او انتها روزو مالته پبسي غته زجر پینکار د اخرت وي ويقولون متى هذا الوعد او ايدي چ کلم ودا وعده إن كنتم صادقين كيدى سريشتني كلب اذا قيامت وهي عذاب رازي قل انما العلم عند الله هو يرتع يقينن علم الله سر لي ذا عذاب راتلو عذاب شان ذا قيامت راتلو وانما انا نذير مبين اي يقينن زيرون كهكار يما زفاف موارخ خدا فلا ما راوه عذابه زلفا نذدي خا کی ور بسید عذاب راش وی نی دا عذاب نزدے سی اتوجو الذین کفروا نطور بشی مخونا دا ای <تصفح> تبلیغ چبايان دي ورتاوک او ويا تر اثر نو سوا تا ترز بدل کا قل ار ایتم او یاد خبر را کي ان اهلكني الله کچره هلاك کی مال الله پاک و من معيا را سوکو ته زما سره ملګري کمون غار هلاك کی لکه سنجستاسو خيال له خلق خدا خيالو کنه نو ګمون کی او رحمنا يا رحم کي بمون باندې لکه سنجست زمونګه اقيد او ایمان رحم کون کې د او هغه چې رحمږي د هغه توحید ومني فمای یجیرل من عذابن الیم څوک بچي کافرانو له دا عذاب درد نه نه زمون کو خپل غمو کافر وسوک بچي بچ الله د عذاب قل هو الرحمان و آمنا به هو یا الرحمان دې اړیر مهربان دې ازمونږي په ایمان دې آمنا به مون ایمان راولې په اړه باندې عليه توکلنا زمون باغ تاکلاندی زمون غ او باروسه هميشه د باغبان ني, عليه توکلنا او کلاصه کیوی چې دا اثبات کړه مقاصد او اربع اوه او رسالت او قران اخرت په یوه صورت 파خای ری سکي دا اثبات کړه د خبرو چې هغه اصل مقاصد دي اگر رحمان لمږه بيمان راوړې او پاګه زمونږه توکل او باور سره فزاد عالمونه باز درځي تاسو په بو شي من وفي بالالم مبين چې څوک چې په گمراهي ښکارا کې پروت دي دا طریقه او تبلیغ چې په دې طریقه باندې او تبيان وکړي خبر راشي قل ارايتم يولصم دليل عقلي سورته کې پنابه د شرک په برکات يولص دلائل او نوټوي په کې چه د ده براکت ده پارده و لسمه ده زوان پا نم بانده پیور که منخته او چه کم زادتا لده پیدا کرده نگورد آغا پا نم نه خوصاور نکرو یاد آغا ده نم حق ده ناریکت مخلوق شده که ده بلچا پا نم پاکی ده خبری که ده دی وجه نبی علیہ السلام ویلو چه تاسو ما ستن سمله نده سورت الملک وائه اولیف لامیم سجده وائه پاو داسه ک بستاره باندې زاوهه ځکه هغه په عمل ډېر زور دی او دې کې په عقیده چتا به ضرورت غلاونه کړی غلطي پر نشوي چې دا صورت دی, دی ول او ځین کې دا تفسیر او معنا پر تا نو تب الله تو پریا د کی چې الله مافي راتو کی چا شې وي دین وبسا په شې وي بیا بچره دا چې ګناه نکوم د دې خبره پاباندیو کا نو داغه مقابله نه دا پکا چا موږ دا څه صرف جماعت ته ورچې امام و مصلیبان دینن منت تبارک الذی و دش پہ نن بم قرانه الملک دی و ینن تبارک الذی و د جمیش پله تا به کنه وګ دی تراوی شروع وی چې درد د پوره به پای اورا جات کی وی آخر کې به ود دره یا تون پری خون بیا بل رحمت کې غو وی یوش په باندې دا دمر پر ازو العظیمو عذاب مانزه دا وی نو دغورا غفلت خون دی اسلام علیکم چې په استرابه وي هر یو تن به وي هر شپدي وي او داسکه دی وي سورته ملک او اسلامي سجده دواړه دی وي پینځه خبره وي پالایي پینځه ورو خلاف کېدا نبه دې کې برکات چاته راته چې پیغمبر دا سنتو خلاف وشکله د اصول نو یول سندلل اګه ذکر کوي ښا دیو چې پابندیو ساته په دې خبره چا یو کو زده اینا خبره یود ورسول و خبری دا سنتو تا غدا گرا قل خبر را ان اصبح اما اکم غورا کشر اوگر رضی اللہ پاک او بستا سو وچی غورا جوری بوزی پاسمکا کی تب یا لگیا یکنا بیابی روبا سپر ڈانگونو نیش دستے وچی کی فمان یکتیکم بی ما امعین سوک براولی تاوستا او بخ کارا رانی واضح او بخ سمرلوین اعمدتی کستا سنند او په وخت ابو ځله کسنج چا پیړه دي باز ملکونه بوتل دي نل تا وبسته ساروی امریه او پاتې دا او بدرنه بوزي نو بیا ور څنګه چي څوک بده له اوپر اولي ناغه تفسیر کې لیکلو چې یو وخت کې د باز جواب را مخ کړه آیات ویل شو پرضا ل ایمان خلقت تر شو نو یو تنوي چې دا گی انترو داسونه جدي دانګونه منو دا به راولي کنه نوی دا د ستک اوب به د اوون شو د دقرآ سره م مختلف لکه داسې کار سر شو نو یو غ دا بدي ظاهیری او دویم دا به یادی د قرران ی خلکو که دا د قرران اووب مونږ اوستااس د لول پیغمبر چې د مکی نه لاړو د پیغمبر سندهته اوقرران دی اوقام نه لړ شي نو بیا به د سکراي هغه قم به شله پااره ب بختته پاتې کېږيه باید خیرره او براکتئ. کماسکم چې د قرآن قومونه سره حق ادا کوه ار دې خپل عمرنا صلی الله علیه وراخو دی لور کو چې د جمره په شل دوهش درش غټه اپا چیريږي نو کمسکمه یو غټه د بګيره د قرآن د پاروم شکن کداوبه زمون وختمه شوی بیا وریا ساته دا ظاهر د دنیا او بوم بیا الله مون دران بما ایم ماین سو بده له بیا وره ولي نو سوګ نشه تخ چرولي کې فنفذ الشرك في البركاتب عندي يولس دلائل عقلية سواء عما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما در ربك بمجنون سوره القلم نزول کے بعد سورۃ العلقنا marked سورۃ الملک کے راز و نشو و شرک فل برکات دی سورۃ کے تحدید ذکر تیزی اور قول پدے میں صلب ده پا بیانو رسولو بانده یا مخ کی بیان ده توحیدو شا ده سورت کی بیان ده نبوت کی دعوه ده سورتو فی التبلیغ تحضید فی التبلیغ او تحضیر عن المداحنه یر ورکول یر بېداري ورکول چې مداهنته نه کې او د دې ور کوي چې تبلیغ کې ردی مسلې کوشش کار زور لگا وا همده نه ته نه کې سورث کې اوله حصہ دریږر ذکر کوي پس دا قد رسول باندې او داغو او صافه حمید ذکر کړي بل زجر دے منکرین او ذرا لا او داغي او صافه قبیح ذکر کړي لس پورې دادہ دا سی صفاتون د ناکارا چیو باندې د نه اړې بل دا صفات چچا کی نا غض حق درس باندې زور لګی چې دا مسئله نیوړی بیا تخویف دنیوی د پاره یو مثال ذکر کړي او د او اوره توحید په اخر کې داول حسابا نون الله ویږي فاسل مرادده دا مغا حروبه مشابهات او کې او تشابهات چه دا او معنه بانده صرف اللہ کوئی گئی کسوک داوی چرده دا اگه محینم دے نالات علم دے چه دیزه دا محیصہ مناسبت جوڑی که دا سوکی چمرات تے دوات تے دا دقیلہ سم مناسبت چتا ذکر پسی والقلم دے او چه اصل کم مراد دے دا اللہ دا زمان پاگی بانده اعتماد دے اگر کمونگا ایتا پورا نیو رسید او دادا قرآن مجید حصا دا قرآن دے نزمون پی ایمان دے نون والقلمی ومایستورون گواد قلم اغا سو چلکی دی قلم گواد دے یو اغا قلم چنورانی قلم دے دا رب العزت اولوح محبوظ کے پاغی لکل کڑی نو پاغی کے دام دی چدا خیری پیغمبر دا اللہ حق او یقینی پیغمبر دی خاتم الانبیاء دی دا قلم دا غی یا ملائک لکل کڑی ومایت تورون یا دنیا کے سمر پوری حق برس علماء دی او د تاریخ دا اوراق و بطونی اڈکولی نغطول پا دیکوا دی ما انتا بینعمد ربکا بی مجنون نیتا پینعمد دربستابان دی لیوانی دا مکی مشرکانو اعتراض کوپا پینمبر او دیوی چه دا یو سڑی دی اگوری باقبل تنی پا نهایواز شوی دی دا ملک نا دولت ملک و خلق خلاف ده هدي یوازې دي आवाज کی یره دي ټیک نه دی د باندې سا سرشت الا یذ بالله د جنون او کدی سېوي نه دمرا باند پاره به نقصان کار نه کو او کوم دین او مذهب چې زمونږ په خوانه را روان دی هدي اولیاءو د دې اصنامو مون تعظیم کو او خالصاتو د دې دغې د جذبه بیانې او رضی کې دګه زاتارشتہ دې ټیک نه لري د لاری او لویا خبره وقت منسکې نسبت یې کو اگته دی لوانتو چدی لوانې مزغو کې سفارت نه قران بار شه ذکر کړو چه قلم ده علماء و قلم ده حکماء و ترده پوره چه قلم د دشمن هم ده لیکی چه پیغمبر کم جنده وصول خولی دی ده سنور نو قلم د ملائکو و قلم د الله ده نور قلم ده ټول پا دیبانده گواه دی ما انتا به رب نعمت ربک به مجنون چه نعمت در کنه دی لیوانو تو داتی نعمت حاصلی گی او لیوانی جکمی خبری کی باگئی کسی ترتیب نہیں سن نظم نہیں ربط نہیں سخیرہ و پیدا نہیں بلکہ بیہودہ خبری کی او داتی کلام چې دنیا داگئی دا مقابلین عاجز ده دا. او داگئی بلاغت و فصاحت اگئیت و مسلم دے منی ہے نو دا لیوانی کی دیش داتی مصلح اعظم چداره بو د قانون او د سدو د شمنه هغه د چاپ شاعر او د چاپ فلسفه اپخواغو خبرو نه ختمې شوي هغه د قران سره ختمې شوي د لیوانتوب د قلم د تاریخ هغه غوا دي مايستورون چې سدا خلق لیکي قیمتي معتبر کتابونه ټول پدې گواړي ما انت بنعمه ربك بمسنون نتا په نیعامت درب ساليونه او نه وا ان لكل ممنون او یقین ته لپاره خامخ اجر دی به انتها غير ممنون به انتها نو خدمت دن کې اجر سمره جديده ته لیوالې وې او تا باندې استهزاء کي خندا کي आवाजونه اوچتې نو دمره pore ته صبر کي نو تعالی اجر دی او ان لكل توبه د خبرو باندې صبر او برداشت کوي مثلا ډیر لوی اجر غیر ممنون چې دا غیر سه اندهاني شته و ايننك لعلى خلق عظيم او يقن انتا خامخا پوهت اخلاق باندې ته په داسه اخلاق عظيم چې ډیر لوی ډیر شان ول اخلاق د ټول دنیا لپاره نمونه معیار نو تاسو غنډې وانی کې دې چې د چاځه ز اخلاق شته ستا چې کوم بهترین اخلاق دي عادت دي او تور طریقې دې ژوند ګورستا چې دا, دا قرآن دې ستا اخلاق ستا اعمال کارونه هغه د قرآن خاموش تفسیر دې بلکستا هر حرکت هر فعل و قول اگه ده قرآن و مجید تفسیر ده اخلاق دی اگری چه قرآن ویلی دی تخو پڑی رو تو اخلاق و با نفایزی سنگ چه آئی شرد اللہ انها ویلو چه ده نبی علیه الصلاة و اخلاق سو قرآن نمونو ده قرآن ده اخلاق و څو و چې دا واخ خلاق او تدبیر لوی وي عظیم خدمت د الله <سؤال> سره محبت او د الله د دین خدمت دغه لوی مقصد او جن کی هغه شیخ بغدادي رحم الله علیه کلو صم يخلقه عظیما اذا لم تكن له همت سو الله تعالی دا اخلاق او تلوی پدیو چد هغه ده پا الله <سؤال> نه seva پر کارنو ضرورتنو نو بل مقصد نو عاشر الخلقه بخلقه و زایلهم بقلبه فكان ظاهره مع الخلق وباطنه مع الحق خلق سره سمرح کله فاخلاق باندي په بهترين سلو سره معاملې کله وي ژوند تیر کله نو ظاهريا ده خلق سره او بهتر اخلاق سره او بعد نه یاده حق سره نه لا سره نو زکه دا اخلاق نوی دي چې دا الله د بنديان حقوق کډول ادا کړو دیو چې باز حکماو وصیت کډا ویلو عليك بالخلق مع الخلق عليك بالخلق مع الخلق وبالصدق مع الحق دا لازم دی چې سر سره جون ته اخلاق ښه او بلخوا حق سره رشتیا کوه هغه یو غوري کمزوریه دوه کاونه وګوره اخلاق دی یو بنده د دې شان دی نو د نبی علی و ظاهر او باطن څنګه چې بدن داسیو چحسن رد الی انه د هغه کو صفت کی ویلو کنه واحسن منك لم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْتَ لِذِنْنِسَا استانا خیصتا تا ماستر کو سوکنی دیلی دلی اور استانا دیر خکولی و خیصتا ظنانو ندی سے گولی خلقت مبرر ام من کل عیب کہ قد خلقت کما تشا داس دا هر دا عیبنا محبوظ پیدا کرشوی لگا سنگ چه تو گویا په خپل طبيعت باندې داسې پیدا کړی شو استاده ژباخه باندې ځان د فار حسن دایب له بجواله وحی کړ نو څنګه چې بدن تاسو اخلاق دیر ډېر اوچتو او عالو وړاند نو مزید ذکر کړ زکا چې اصل سيز هغه اخلاق دي اعمال دي فاستدوا صيروا و يبصرون سجر اغی منکیرینو در رسالت لرا فزر دا چه تا باوینه وی بصغیرون او دی بام اوینی بی ای المفتون چه کم یا استاسو دی او کم یا بانده پتاسو که لیوان توب دی دا بتاسو بینه فزر بانده خودی امانی او اقراری اکی خو دا تحالات برایشو پستر گو بانده میں ام اوینی خواب چه دی لیوانی دیو که نتا تا نسبت که فسا <تصفيق> تبا صغيرو و يبا صغيرون يو خواه تصل لئي بل خواه جا <تصفيق> چه لره باني نزده لدي بهمويني و تباوميني چه کم سره لیواني دلیوانو سجونده ده دمشن لاله سمره ترقی وره كي او ده سره سمره ملگری نيوزه كي او سنگه ده بتاسو بانده غالب كي له و نیمشن کامیاب ایدیش چې تاسو نه ثابت کوي یلره باندې زربو ویني هغه پختو لستر غو باندې <تصفح> چې کامیاب باندې روان توبله ان ربک هو اعلم یطینا الربستا ا بخو یی د نن طلعن سبیل له چا باندې چولې دلید له ارداګنه او هو اعلم بالمحتدین هغه خبر دی پلارمندونکو ته بیان <تصفح> نصیحہ را وتاو تخکاره شي بس ترګ به ها الله ته چسوک سوک معلوم دي رټیګ د غتاو ستنی معلوم کنن نو الله ته ما معلوم دي کنا چې دی پلار باندي راتلو والے او دې همیشه د پاره گمراه پات کې دن کې د دې واجه فلاۃ علم کذبین بس تا خبره مورا تهذیب کول کو وَدُ لَا تَدْهِنُ فَيَدْهِنُونَ دا داوره می سورات دی مین ساتي جتا کم سوریو کې ردی با سستیو کې لو ته هينو کتا سستیو کله بعده اورځي مداهنت با سستی کې نبی رسول الله تبع احکاروي چته سموند دي الهو بد موير مون بستا ده الله تعظيم کو خلا بیداویم چا خیر ری صبح تو زمونده ده آلیهو <سؤال> عبادت کونو بیاب همونگو رزا رلو بجوری طراخ کو قرآن تنبیه رو لگلہ فلا تو تی علم و کذبین چا دید در او جنونکو تقذیب کونکو خبر آوانو ری دی خدا مطلب نلچ مونگو دیا حق قبول کری عملگر تیاری و مکل نا تاک سوستی پیدا کی ودو لو تو دهنو فیو نو کمزوری پا دعوت کی سست زکم اکوا چه اللہ تا معلوم دی کم خلق دن او ایمان قبلی اکم نرازی چه سوک رازی نو که ار سمرتا پا دعوت کی سختی کے تیزی کے ناغی برازی او که تار سمرہ نرمی ہوکی صبر ہوکی خاموش شی نو سوک نرازی ایمان تا غی نرازی مطلبی اداو دی اگستا رب تا معلوم دا دا بہتر لی نو و دعوات نوم لیدکلین ورغسترین وک چکه ته په دعوته کے سستی اړو کی هم سوک ناراضه اګه ته نوم د غیدو وجه سوک نه پاتې کی الله رجال توفیق ورکي نو که ته هر څومره دعوته زور کې او سختی کے نه لري بنا کے ظاهر کې به تداس خبرې و کی چا به د هغه طبیعت خلاف و مي خو غيب حق نه راځي به دیو یوم دهانات ته یوم دارات ته دغه فرق دے. مداہنت خو دې ته وی چې ته سستیو کې په کې او حق خبره نه کې او مداره دې ته وی چې ته خلق سره خپل لین دین و تعلق و او تعلق وګغو ساتي او چې حق خبرې نو د اجي کې کې په خبرګۍ کې وو شالیک نو مداہنت چې دا مضمون دی او مداره چې دا محمود دی نو سستې باندې کې په دعاوت کې او خلق سره لین دین ساته هغه ته بد دا اول عیب د دا داغه دا خلقو چې هغه معاندین دي امکه ذبین دي فیدهینون دی که بسوستي په پلا نو تابو هم دې ته تیاری چې ته زوستي اختیار کی انورایب نه ګورا ولا ته یوکل حلاوین خبره مہاراج آریا قثم کولو کې دا زم صفتره گو چ په ضروره قثم خري مفسرین ذکر کوي طالب یقین جوړول دا پاره قثم <تضحك> دا اللہ جنم تعظیم بینی پزڑکی ادا با تسپک خبر اخت کاری حلا بین بس قسم دے ویوین قسمون با خوری و دروغا بانده محین او بے قدر سرین محین بے قدر انسان دے زلیل و سپک انسان دے چه دنگر سوستی اختیار کلا پا دروغ قسمون اخر دے دا اللہ جنم تعظیم نکی پای قسم کری او بے قدر دے سپک دے اولی کارنے داتے اختیار کرلی دیگا نا ہم آزن پے غور کا انکی دے صلو رم سفا تیسرے ہم آزن پے غور کا انکی دے اشارے کا انکی دے عیب لٹا انکی دے مشاہم بنمیم پینزم تلون کلے پا چغل ازارا چغل مار دے چغل خور دے کاری اداری چطالا تعلقات خراب کی توبہ مثلا کې تا به یو خبر اکلی دیو د بل سره جوړ کی تا به پره کې سکه دیو ته کې راوالې درواني ناغه بل توي نا متا ته کو خراب کې چوغلي بفي تا د څه داوي بلاني په څه داوي ماشاء بن امین دیو چوغلماري کې چوغل خریب کې منع الا الخير منعا چون کې له خير لرا پغم سه دا خیر کار کو دیړو کی گینم انا بل پریزی کڅوک دا خیر کار د پاره پاسه دا کوم ندی برا شکې بنیو تا چګوره مهنت ته تا کو ځان لا کار مګور پاره ام بل دا خیر کار قران لوستل دین خو دل دغم نو پریزی بالکل ما تا دین حد جنت وروتونکې دا هوتار سختار نه چره دا کار منره حران دی لا منکل مو تا دین حدنا وډي اتیم اډې مه ګناګار ده صح ګناګار ده نو بازه خلادا سي چې ګو ګناګار دي روزان ده خو خبره خوګه پستی ده خلق خوګه خلق خوګه نه د دې دا لا خو په معاشره کې اوس نه خلک عزت کوي ا دې دې کنه چې حق یې دارشه او تلین بد خو یې دې خبر تد دې خوینه خبره ده دې ټډوړې په کنځل دې چې او بوواله کورنه په کانزلو دې چې چا سره ملويږي نو په کانزلو دیکه کله ځان مخلی لري نو ای خو ته خبره کینو کانځل دی بدرد دی اته مر انته هاي بده خویا او تلل خلک ته پناه کیږي ځسړې نهسته وس بیا راځه وای بعد ذلک سنیم سر د دینه نمبر برد سو دی سنیم کورنعم باردا څوک امرا کله وې ښا বজنامنه دایو سره یو ولید بن مشرکانو کې په دې سپاته ګوراو نو لاسونو سپاته جوړا و چې زنیم ته پلار پته نه لګي ناګراغه کوټه مور چل وچل براته دا داسنګ چل دی نو ر خبره خو بالکل رښتیا و په دې یو کې مه شاکته کنه زګه دغه خوازه نه پېدم نا دا ذات مور او ته او خانه دا گل دي شوی وا نو فلاره بدل او ښا ولدو زناو حرمي جاتوي بعد ذالک سنين فرانه د عمره په تنو د ازی په پاکه مستا یا دا شان بدنام دي بیکار اره مسؤول له بیکار او ایهو نور پاکه د ویلونه الكانذا مال وبنين د دیوجه چې د مالدار دی ازامونه ډیر دي نو غره خبر به نه منی مکه سره لګي فلا د تل مکذبين د تکذيب كون کو خبره بناوري یو صالح چې مالدار دی اولاد ډیر دي نو هغه د دې لاي کله چې دا خبره دې لیش ها د دیوجه به ته خبره امانه مال وسره ډیر دي ازامونه ډیر دي ن د دیو چې به خبره نه مونه ان کانذا ما و بني د دیو چې دی مالدار دي الله مون یې دي موږ نه زکه به خبره مونه لشي اذا تو تل علي آیات نه کل جلست شه ده باندې آیاتونه زمونږ قال اساطير الاولين ويدي ويدي چې دا کیسې دې په خوانو نو قران ترید خو به باندې وږي تغريب په دې باندې وږي تناسم هو علل قرتون ذلرا جمنغتا ورکو دلرا په فو زباندی خرتم خارتم ته ولس داتې خرتم سي هغه پوزای کنه وګدا دلابا بلې پوزمانه تا هو رکو یا کینې درو سواینه تر سو زلل به کو ایا دات تل کې یا په بلې درې کو دا هو ورکل شو بدن نو ګوره دې لګیا دیو ته یقینن منگا ازمیخ کرو پا دی بانده کما بلونا اصحاب الجنه لگا سنگ چه ازمیخ کرو منگا پا گی باغوالا ہو منگ پا دی ازمیخ کرو با مال سرا و بزامن سرا دامولور کردی سنگ چه منگا گی باغوالا خلق لرا باغوار کرو چه پلا ریدر نیک سڑی و مومن سڑی و ازامن چون آگی داسیو چه بیدی لاؤ یمن کی تتو سڑی ترشیو نو داغه د مارګ ناروستو دی زمون هغه معاملې بدل کړه هغه چې ځوان دی او کله به باغ شو کودم یو نو په هغه روز بګړ غړوا غرابا مسکینان محتاج براغلو رغبل وزم مناسب به یو بل ورکلو کړو کله به رضا کړو وشاله وکړه ا دې چرغ لیکنه نجیبتش کا پن نست دی هغه ټول کاته بدل کړه نور صلی الله و کر ش گور با خران رسیدلې نو توسنه صلاو کې قسم وکي چې سبب بخشو روزله مقرره کې وګورې چې غریب ده نه شي